نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون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 Haramları yaddan çıxardı, harama gedirsən, və ya çağolları yaddan çıxardı, və ya hətta bəzi insan qəzəb nəticəsində cinayət edir və s. Təbii ki, bu möminə, xüsusən də bəyinilməyən qəzəb yaraşmayan çıxıqdır. Və qəzəbin də səbəbləri çoxdur. Insanlar... Amma səbəbləri möhtənə müsəlmanlar, səbəblərindən biri insan özü barədə yüksək fikirdə olmağı, özü vardı tərziblənmək. Həmçinin buna daxil də təkəbbürlük. Məsələn, tərziblənir, məsələn, öz vəzifəsi ilə. Həmçinin təkəbbürlük də buna yaxındır. Və bu sifətlər səbəb olur qəzəblənməyə, xüsusən də nə sə görəndə ki, nə olur pulundan azalıb və ya yaxşı qafa bilmir və ya nə sə başqa nəsəvində və ya vətifəsinə nə olur. O, peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Kimin qəlbində zərrətən təkəbürlükdən varsa, cənnətə girmək ki. Həmşə İbn-Basdan, radiyallahu anh, gəlir ki, üç şey həlak eləyənlərdir. Yəni, insana həlaka aparır. Onlardan da biri, insan özü barədə yüksək fikirdə olmağıdır. Təəccüblənmək özü barədə. Həmşə, qardaşlar, məhzərim, səlumlar, tə, ə, qəzəbin səbəblərindən özü göstərmək. Özü göstərmək. Xüsusən də göstərsən özü. Elə ki, Kimisə nəsə bəyanmək qəzəblərsən və səbəb xəbər səbəblərindəndir. Mənim üçün səbəblərindən zarafat. Baxmayaraq bəzi qaydalarla zarafat eləmək olar şəriətdə, lakin həddində. Çünki çox va zarafatlar xüsusən şəriəti bilməyənlər baxmayaraq əvvəli gözəl başlatsa da axırı görsən düşmənçiliyin olur, dava olur və s. Həmçinin qəzəbin səbəblərindən dilə fikir verməmək dildə nə gəldi danışmaq, fahiş sözlər danışmaq. Bunlar hamısı səbəblərdir. Amma elə qəzəblər var ki, o bəyənilir şəriyyətmə. Elə qəzəb var ki, bəyənilir. Xüsusən də görəndə ki, Allah əmirləri Peyğəmbər salsan əmirləri, əmirlərinə müxalif nəsə olur? Necə ki, Musa a.s. necə ki, öz qövmün müəyyən bir müddəti tərk eləmişdi, qaydanda görür ki, qövmü artıq buzova ibadət edir. İnəyin balasına. Ona görə Musa aleyhissalə Allah s.ə.v. 50-ci ayəsində qədilur ki, və ləm mə ilə qovmihi qadbənə əsifə əl-əyə Yəni, o öz qovmələ qayıtdı və bu mənzələni gördü ki, insanlar pirlərə ibadət edir, yəni buqlərə və s. Allah s.ə.v. dininə görə və burada eyb etməz. bu gəzət beynilir. Həddi Və heç olmasa, əgər xüsusən də əgər görsün Allahın ayələrinə qarşı, hədislərinə qarşı, Peyxəmbər sallasa, hədislərinə qarşı qəzəblər. Hacı, təbii ki, o deməkdir, nəsə elək ilə? Sadəcə, bəyən müaməli və qəzəblər pistə, öz daxilində. Həniçə qəzəblənə bilərsən, baş verir misalmanlarla, misalmanlara qırırlar, öldürürlər, haqları tapdan alınır, və s. O deyil, amma bəyənilməyən qəzəd odur ki, Məsələn, batinlə qəzəblənmək və ya cahilliyəyə görə qəzəblənmək. Məsələn, biri görsən ki, Allah s.ə. şəriyyətini tətbiq edib, özündə sünnəyə əməllidir, bu, buna görə qəzəblənir. Və ya, məsələn, biri Quran əzvəllidir, bu, buna görə qəzəblənir. Və ya, məsələn, deyəndə ki, qadın tək çıxmasa səfərə, görsən, biri qəzəblənir, biri ki, Avropadır vəs isə Avropada gəzirlər, bax mənə şəriyyət Ona görə ola, şərih etdirsə də. Təbii ki, buna görə gəzəblənən özünə pisiliyir, baxaca özü günah qatanır. Amma həmçinin gəzəblərin növlərindən, həmçinin icazəli gəzəb. Çünki gəzəb elə bir əməldir ki, ondan çox nadir adam xilas olabilər, hətta o da xilas olabilər, bilməz. Görsən ki, hərdən gəlir insana, xüsusən də nəsə olanda o icazəli gəzəblərdə olar. O təbii, lakin dərhal o gərək sormalıdır, yəni, kəsəbə aparan əməlləri görməlidir. Ona görə məsələn buna misal necə Əli ibn Hüseyn, yəni Əhli Beytəndə Hüseyn rəziyallahu oğlu Kərbəlada hansı ki, olaq ki, Hüseyn adıyla çağıranlar xəyanət edir, onu öldürürlər və necə onu xəlifə onu götürür ailəsin, zəvcələri və sair qohumları və Əli ibn Hüseyn də uşaq olur öz sağında saxlayır. Bax onunla bir ayaqın və sonra onlara deyir ki, harda qalmaq istəyirsiniz? Və onlar və geci e, mühafizələ onları göndərir və heç kəsək ne toxunmur. Və Əli bin Əbi Talibədə yaxşıb, Əli bin Əbi Ümür Hüseyn də geci yaxşıb axırı salayında öz Hüseynin al aləsinə. E, o, e, bəzi kitablarda yazırlar ki, bəs bir gün cariyyəsi olur, yəni xidmətçisi və dastamaz alanda e, cariyyə su düşür. Və bu vaxt cariyyə elindən qab düşür qap düşür və Əli bin Hüseyni deyir və Əli bin Hüseyn qəzəblənir. Təbii ki, cariyyə görür ki, e, bəs cariyyə cari cari də ağlı olur və o ayəni oxuyur, deməli, Allah subhantara Əl-İmran Al surəsi 134-cü ayədə deyir ki, vəl-kəzimiyinə əl-qeyd onlar ki, öz qəzəblənin udarlar. Bu vaxt da Əli bin Hüseyn eşidir bu ayəni, deyir ki, uddum. Və sonra cariyyə deyir ki, sonra aya davam edir, deyir ki Və li'afinə anin nəz və cəmatı bağışlayarlar insanları Əli bin Hüseyin deyir ki, bağışladım və sonra cariyyət davam edir ayəni və deyir ki Və Allah yuhibbulməxsinin Allah əhv edənləri bağışlayır bu vaxt Əli bin Hüseyin deyir ki, azadsan, gedə bilərsən və təbii ki, görürsən mümin, mütəqi qəzəbini baxmayaraq, cariyyət qəzəbini uddu, ona görə təbii ki Qəzəbini udmaq üçün də, yəni qəzəbini yatırmaq üçün də, yəni səbəblər var. Belə hal olanda təbii halda halda qəzəblənəndə təbii ki, yollar nədir? Ən birinci Allah şeytanı lənətləmək və həmçinin <coughs> həmçinin halını dəyişmək. Əgər ayaq üstəsənsə oradan tərk otur, və oturmusansa qalxıla. Biraz hallı dəyişkinən o da kömək eləyə qəzəbi dəyişməyə, e, yatırmağa, udmağa və həmçinin və həmçinin <coughs> Əgər qəzəb mübahisə zəminində disə, Suskinan və ya Tərkilo Məclisi, bu da kömək iləyir qəzəbi udmaq üçün. Və həmçinin səbəblərindən qəzəbi udmaq üçün daşılamaz almaq və həmçinin səbəblərindən e, yəni qəzəbi udmağın çamağını öyrənmək, bilmək. Məsələn, qəzəbi udmaq üçün udanda daxil, səbəbdir ki, daxil olsan cənnətə, Səbəbdir ki, əməllərin savabı atsın. Səbəbdir ki, imanın atsın. Səbəbdir ki, ən yaxşı əməllərdir, ən əfsel əməllərdəndir. Həmçinin səbəblərindən qəzəbi udmaq üçün Allahu Subhanahu taalacı kinətmir, qəzəbləndə Allahu Subhanahu taalacı kelərə çakidəş. Həmçinin qəzəbin Ki, qəzəbin sonu olur. Çox ölüm olur. Çox harama düşürsən Allah varasının xoşuna gəlməyə əməlləri düşürsən və s. O, bu cür əməllər olsun inşallah, yəni udarsan və çalış bu sifətlərdən uzaq ol, Allah s.ə.və bizi bu sifətlərin uzaq olmağa kömək etsin və sadəcə o icazəli olan qəzəbi bizə nail etsin ki, Allah s.ə.və əmirlərin, Peyğəmbər s.ə.və əmirlərin görəndə ki, pozulur qəzəblərini sevməyək və həmçinin Allah Subhanahu taala kömək olsun, müsəlmanlara. Allah Subhanahu taala məscidi açmağa kömək olsun. Və yarab, kim buna mane olursa, yarab, onları cəzalandır. Onların evlərini bağla. Yarab, onları elə xəstəliklər ver ki, onların şəfası bu dünyada tapılmasın. Yarab, onları zələl bu dünyada və axirətdə. Və Allah Subhanahu taala bizim cəmaatımıza, yəni dəvətimizə bərəkət versin. Allah Subhanahu taala bütün ölkəmizə, Azərbaycan ورسائل المسلمين من كل ذنب أستغفروا إنه لغفور والرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسليم شيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إزاد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتائز القربة وينهن الفحشاء والمنكر والبغي جايدكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر والله يعلم ما تستعون وعكم الصلاة